Ahapetik eman aldia, jesuna baten izakutza. Aztelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan. Egoizelaia, kaixo egunon. Egunon. Bueno, aekako irakaslea Euskal e, Filologian e, baitare ba, tituloa, atrezen nun, Euskal Herkon Universitatean. Aritua bai horretan. Uh -huh. Iruna barra Bertzo Elkarteko kidea. E, bueno, baitare Bertzo Escola, Eskolako irakaslea, uh -huh. irunen. bertsolarien Lagunak Elkarteko ikerkuntza arduraduna. Bai. Bueno, eta zer gehiago? <laughs> Hori alor e, profesionalean edo semiprofesionalean edo dena delakoa. Gauza asko, zer gehiro, gauza asko, ba, pertsona lembiziko. <laughs> bai. <laughs> bueno. bai, gauza saltxero bat, agian. gauza denetan aritzea uh -huh. maite duen persona manaspaldetik bueno, ezagutuen. Eh saitugu eskualde hontan, bai Irun Ondarbia, Hendaiaean eta Inguruan, eh pausun mm -hmm. eta inguruko herrietan, e, askotan eh bueno, ba, bertso bazkarietan, plazan kantatzen, abesten euskara munduan, ba militatzen, euskalgintza militatzen, baina eh bueno, ba, ibilbide horretan baita mm, ezagutzen ez dugun egoiz zelaia eh badago, ezta? Eta Elkarrizketa honena ziren nahi patu ditugu, bueno, ba, saltzak guzti oiek, titulu guzti oiek, baina ezagutzen ez dituguna zeintxo izango ziren. Tituluak ezakit, Tituluak eh? Tituluak, edo zaletasunak, edo... Ezakit. Ba, zaletasuna ez doa aurrun, eh? Zaletasuna euskara mundutik doa. E, Euskararen mundutik, ez? Euskararen mundutik. E, izkuntza neure ganatu nuenetik egoki, lan tresna ba da, komunikazio tresna ba da, eta arrezkero nire ambiziorik gorena da sorkuntzatik, nire sorkuntzatik bizitza. Oh. E, realizatu asentitza eta ere bai lan mundura salto egindu danean, izan du da, hain zuzen ere militantzia ezakit militantzia edo nola ditu, binen bai, Haseko nagoen lan bat egitea, ez dit ditbalio, niri personalki kate bateko katebegia izatea lanean, ez? E, iz, ikusi lehikela, eh? katebegi beste metaforikokini zeakin nire nintzen, ez? Realki, maite dut, e, ikustea lanaren emaitza, binen alaber lan hori oso lana da, oso lantzikia da. Bueno, eta hibilbide horretan ikusten dugu ikastu urtean zehar hainbat eta hainbat e, bueno, e, kontutan e, implikazio maia ezberdinak dituzula, baina implikazioak dituzula. Aipatugu aikako irakasle hori hau egibide bezala ez da? Bai, hau egibide eta afizio <laughs> ezakit. E, berezia da, aukera sortu zitzaidan duela lagurte ustez, haekan e, sartzeko hemen endaian muturra sartu hon eta hazkero bikain oso guztura, asebetetzen nauen lan bada eh len sorkuntzatik aritu naiz oian bueno elkar harremanak edo hartuemanak ikasleekin ikusta haiek ere nola evoluzionatzen duten naiz eta batzuk sinetzie dutela evoluzionatzen binon egiten dute hori ikustea zoragarria da Zora garria aria asetzen hau asko bai, eta formak, formakuntzari lotuta baita esango dugu ba iruna bar, bertso elkartean lan bate baita erre ematen duzula, ez? Bai, eh ba gaude birakasle, eh hiru esango nuke. eh bertso eskola desberrinetan dabiltzana niri baten ardura zait, Eta horre taldea lortu dugu egitea, taldea errene dut ez kopuruz, baizik, eta uh -huh. izatez. Eta bikain, eta egi arran tokide jendea dago. E, iriburukoa, endaiakoa, irungoa, e, onjarritik gertukoa bat ematero bai, da <laughs> Bai, zoragarria, talde polita da hori ere bai. Eta plazerroa da hori lanetik hartzea bai, pixkat, bada baina plazerretik gehiago. E, daki danez gainera, talde horretan, adin ezberenditako o sea, e, lagunak e, biltzen e, zarete? Bai, bai, ez da, adina ez da premisa berxotarako. E, adin batetik aurrera, noski hau da, masaitik aurrela esango nuke, e, maila izaten alda talde batean integratzeko edo desintegratzeko Eh, arrazoia, baina bestela dena paretsu, adina gezu, zerrikusirik. Uh -huh. Baina pentsatzen debaitare, eh, pozgarri izango dela, ba, demagun berrogeita mar urte baino gehiago duen eh, pertsona bat, saletasun eh, bueno, eh, hori betidanik horri izan duena, bastatea, bueno, ba, behira eh, ikastaro honetan eh, eskola honetara, eh, noa, hemen sartzen naiz, eta gaina enkazte jendearekin batera ez da. Bai, hori taldaren helburuan sartzen da ez. Mm -hmm. Kursua ziren egiten duguna berzo eskoletan nola e, aekan edo daiakitea persona bakoitzak zehielburu duen eskola horretara etorritan. Mm -hmm. Eskola horretara etortzean e, taldean aman komunean dauden edo komunean dauden e, gauzak hartu Eta elburuiek jorratzeneko elburua dugu. Nire taldean zehazki denek zuten e, elburua, denek zuten irrika lagun artean bersotan egin ahal izatea. Beraz, mm -hmm. e, kaina sartzea tokatzen zen. Eta urte baten buruan elburu xume hori bete dute. orain heldu da, ja, bueno, lantzea gehiago eta ja tokatzen da bersotan bertsotan inoiz ez da ikasten bukatzen uh -huh. beti da zerbait hobetzeko baduzu beintzat ambizio hori badu, baldin baduzu ederren uh -huh. bueno eh hori formakuntzari dagokionez baina e, bertsolarien lagunak elkarteko baitare ma, ikerketa edo ikerkuntza arduraduna zara Bertsolaritza eta ikerketa aipatuko dugu, leno elkarrizketa hasi aurretik aipatu dugu, ba, behar bada alera edo kanpora begira gutxien ikusten den e, bueno, arlo bat izan daiteke, behar bada e, zer da? E, ikerketa, zer? Zer, zer da guztiona da, eh. Bo, lenik mm, arrazoi duzu errateragoan dela e, gutxien ezagutzen dena. Yani, hain zuzen ere gutxiien ezagutzeagatik, e, ikerkuntza aipatzen dugu eta imaginatzen ditugu laborategi batzuk non duten biokimika ezaagize Kristo uh -huh. eta e, zehakin experimentuak egiten ari direla ta hori dela ikerkuntza. E, Lenik esan berra bai Bertso, bertsularien elkart, e, bertsularien lagunak elkartean eta e, Euskal Herrko bertsoal Elkartean, nola lurraldetako elkarteetan, oso estrategia zehatza dagoela e, iker, bo, bai ikerkuntzatik, bai sustapenetik deitzen zaiona, eta bai transmisiotik nola komunikaziotik laua lauadar daude uh -huh. e, elkarte honen barruan, bai, bertsozal elkartaren barruan, eta bat ikerkuntza da. Ikerkuntza erraten dugunean, jendeak erratu zer da, ez? E, zer da, lor akademikotik Eh ikerkuntza dena izaten da, bai? Ba, materialak sortzeko berdiren e, gauzak hartu eta e, zabaltzea, ez? Zein da egokia zein esan egokia. Eh ikerkuntza ere bada ba ezagitu. Eh ikusten dugunean zerbait Txinpleki, eh? Adibida jarriko dut. Guk lan batekin nahi bali madugu eh, endaiako turismoaren egoerari buruz. Esateko joa, zema jende torri den aurten. Uh -huh. Ehin beharko duguna da, ikusi aurrek urtetan zema jende torri den eta aurten konparatu. Hori ikerkuntza da. Holako uh -huh. xinplea da ikerkuntza, konparatiboa ikerkuntza da. Eta hori, bertso aplikatuz beste dibatekin eh mila lan egon daitezke eh e, asken eta etortze saiada ba iparraldeko eh bersolariek historiaan zehar mm, bo euskalki erabiltzeko ukanduten modua ba ola esan dais, atozu, tia, ze txapa. Ba, izan daizazu bua dio se chapa bai izan leke chapa bien berso skolari begira adibidez errima batzuk ateratzea zeintzuk e, erabili diren historian zehar adibidez e, lapurtarrez, vasena ferres eta xuberera ezta halako euskara batu iparraldeko euskara batu baterako urratsa ematea izan leke lanbat uh -huh. bai eta oro har e, ja hartzen denean e, globalki ikerkuntza globalki hartzean da ikertzen ez balima da e, Gaizki hasi naiz ez ikerkuntza definitzeko ikerkuntza erabiltzen dut binon. Uh -huh. e, Pixka da aurraio behar balima dugu aztertu beharko dugu zer dagoen atzean. Uh -huh. e, hori da hori da premisa bai e, edozein lanetan erala da.nikk aurtenek izain balima dutetan hebalima dut B egin, Ikusi behar barko x-en zer egin du da uh -huh. egiteko. Dodare gabe hori orret, horretarako lagungarri izango direla, bueno, ba testu idatziak, baitare baldin badaude, ba soinu artxi bategiak edo soinuak, horri buruz ez dakiz zer esan dezakegun e, materiala hori, bueno, ba, bilatzeko, biltzeko, jasotzeko pentsatzen dut e, baitarelan Ba, garrantzitsu badagola dagoela horren atzetik ez da. Bai, eta zorionez, gure aurretik zeuden batzuk pentsatu zuten horretan, uhum. tartean endaia ronjarbitar bat <laughs> egon zen, Arantxa Mariskal, senpelar e, zentroa sortu zuten. E, Euskal Herriko Bertsozale elkartea sortzen denean, sortzen den momentuan, e, ikusten dute lau adarroiek edo lau mai, maiaren lau hanka hoiek ikusi zituzten derrigor eta ikerkuntzari eman zioten prioritateare bai, zertzegoen jasotzeko ez illik dagona soilik baizik eta bizirik dagona ere bai eta egunere, egun ere egundoko grabak eta pila egiten dira eta jasotzen dira. Eta guk material gehiena dagona bersolaritzaren inguruan hortik ateratzen dugu bai guk eta bai E, Universitate mailan ibiltzen direnak Senpelar dokumentazio Dokumentaziozentrora abiatzen dira. Zoragarria da, uh -huh. e, gainera oso iatorrak dira bertan dabiltzanak eta oso ez dakit, abera, aberatxa da oso aberatxa da, uh -huh. da. Eroa ez da eze Tana izena pentsatzen da baitare, bueno, ba bategi eh sartzen eh edo bilatzen, bilaketak asten eh mm, benetan e, gauza edo material e, bitxia aurkitugoko aurkitutako dosula esta. Bai, harribitzi pilla badaude. Hori da. Harribitzi pilla badaude eta zoragarriak, eh oroitzen dut Orain urte batzuk e, ja publikoago eginda, da ez, Salvadoren txistuena. Ah, Bean bai. duela ezagit, zenbat izango zen hamar urte horrela entzun nuenean zuzenean grabazioa ikaragarria da, ba, ikara da ez. Bai, oso oso, oso fuerte Ata, bezala, ba, Parixen, berak, e, Matiniek, zeinik, ello, eta hori um, bezala, Parisen berak Salvadorren Matek zeinek gehiio lopatgiik eta gustapide ikuste dut. Kantatu zutela, E, irureita behatziko maiatza, no? Uh -huh. Osa, ia, irureita behatziko maiatza Parixen izan zenarekin. Ban, hango euskaletxan saio bat egin zuten. Da, entzutea, eta zora garria da, horia da bertso frikiak garen nentzako, eh? Bai. Haba, guretzako da, la hostia. Karo, bine, <laughs> frikiak ez diren nentzako ere ongi da. Batez ere niri asko laundu didanak da ikusteare bai, Ba, bueno, beti ere gure barrura begira egon gara ez, bertsolaritza hemengo arribitsi dela esanez, e, munduan ez genuela... Parekorik eta mm -hmm. pixka bat e egotik mintzatu gara. Binean, egoak zabaldu ditugunean, ikusi dugu munduan ere badirela gauza. Bara izan barna izan, ez bakarrak honetan. Ez, ez, ez. ez. Auzko gara bakarrak egiten dugun bezala egiten, oi bai. Binean, mm -hmm. auzko improvisazioa badabil munduan anitz forma desberrinetan. Eta ikaragarri aberasgarria da. Bata zein, bo, gure haientzako eta ahiena gure, batez ere, ja, esaten dute, ja, friki, pixka, friki puntua hala, ze struktura metriko erabiltzen dituzten hemen, ez, eta, e, bo, guk bertsoaren estrategiaren barruan bertxoak antatzeko, lehenik bukaera pentsatzen dugu, eta haiek berri jeingego dute edo ez, eta bai, Eta guk potoa dugu, ah. dela, e, e, errimaez oin bera edo hitz errimatu bera bihanliz errepikatzea e, berso berean, bai. Eta, karo, guretzako hori da delitu bat, doi ah. txapelketaren aje handitariko bat da. E, <laughs> eta, bueno... Bestei esan ez da, ez ez guk ez dugu hori, potoa zer da hori ez. Eta jo, hemen berzo txikitatik eta nola mitifikatzen dugun demonio bat, Vai. ez? Oh. deabrua da, potoa da, ba. Gero esatuz jo, da, gure sorkuntza yeah. da deabrua ere ez. Eta, bueno. Eroa ez da eze, tana izena eta izan intzen guztian. hai, paziente suo horkuntzarena, zate orain jasartuko sartuko gora horretan, eh? <gülüyor> Baina ez dakit, e, bueno, ba, bidean bas zakit, eh, elementoak badaudenik e, hortik e, atera daitezken gauza batzuk etorkizunean, ba sorkuntzan uh -huh. aplikatzen, ez dakit. Piskanola lotura hori badago, ez. Beira, da bide praktiko jariko dizut. E, segura seguraski ez bagenua ezagutuko. Eh, ba rapa Bai, ez genuke jakingo berzolaritza raparekin nola ustartu. Uh -huh. Eta rapa ezagutzeko mm, ikertu behar da. Ikertu zentzu horretan, bai, eh? bai. ezagutu. Bai. Ikertu ezagutzea da azkenean. Orduan da, e, beti da iturri bat. Nonski, bai, ez? Da igual, iturririk, hau gehiagi pentsatuko esango dut, uh -huh. Agian iturri importantenetariko bat, eh? Uh -huh. e, ikusten duzu zer den? Eta hortik imitaazioz ikasten du azkenean e, gehiengoa, uh -huh. bai? da ikuste duzu zerbait, eta idazle batek ere bai historia bat nondi sortzen du. Uh -huh. Ba, segurazki irakurri duena bere buruan distorsionatuaz, eta hortik historia berri bat sortzea, berri den zerbait, imposiblea da sortzea, dena asmatua dago uh -huh. hori da sortzailearen eh madarika ez, dena sortua dagoela esaten digutela. Uhum. Ikusten dugu baita, bueno, ba, urteetan, eh zer seri ikusietan diren e, ikusgarri edo sorkuntza berriak, e, baitare, o, or, e, aurkeztu direla, eskaintzen direla, zuek baita edo zure kasuan, bueno, Leno elkarrizketaren hasierana aipatu zu, ez, sorkuntza interesatzen zaizula, baina baitare, bueno, Horretan zabiltza, eh, edo eh, ekintza batzuk eh, antolatu dituzu, eh, hau, hau da bertso ba, bertsozaio musikatuak adibidez, ez da? Uh -huh. Bai, hori bai, izango zen, zera, pixka bat, irekitzea abaniko guztia. Uh -huh. e, egia da ni oso saltxeroan aizela, egia da lehen ere randu saltxero, ez atera zaian hitza. eh, binean... <laughs> Aztertu, aztertzeko da. Binen, bada importantea, bo, bersolari batzuk, esetut, hini bersolari naiz eta punto. Eta, eta bale, eta oso ongi, eta eskubide guztia duzu. Demonizatuta agona da plurienpleaizmoa edo ezakiten plegua den hitza ez, binen da, pluridisciplinitate hori dago pixka demonizatua. E... Bueno... Nien aizeku lan musikaria izango, badakit, uh -huh. e, baina bersoa musikatik oso gertu dago. E, berso musikatu eta zarri gara, eh? E, egiten den ikusgarria ikus azkenean da, e, bertsoari lotuta dauden doinuak nioak, uh -huh. hau bersoaren metrikari lotuta dauden doi ez direnak berso doi guztiz, <laughs> gerora bihurtuko direnak, zaurazki, Oiekin eta musikaren konpasa segitzoz improvisatzea jolas bada. Ba, Oga, hemen sorkuntza esaten dugunean sorkuntza jolastea. Bai. E, sortzaileek handienak beti umeak izan dira kuriositatea dutelako. Mhm. Uh -huh. Kuriosidade hori mantentzen dutenak pixka bat e, handitzen denean sortzaile deitzen zaie. Sortzaile denak gara edo izaten ahal gara beren eh beraz eta ez da, eta ez da hegemoniko <laughs> Dean, hau tipa hau sortzaile da ba ez, dena gara sortzaile. Uh -huh. Baina batzuk garatzen dute <gülüyor> eta beste batzuk e, bain. agian lurperatu. na ize eta izan nintzen guzti. Historia or... historia gusibarharkoa litzateke, E, pff, ez gaite zen joan osaurrun binean. Arregara hitz egiten, ni jaio aurretik, laro gita bian jeion intzen, ba ez dakit, Iruro eta hamasean, e, Bertxolaritza plaz han zegoen binean Bertxolaritzaren entzulea oso zehatza zehatzaz, bai. zehuraski izango zen, e, berrogei inguruko, berrogei urte inguruko gizona. Bai emakume gutxi egon gozan, e, prototipua dena. Eta laroita bitik, edo, bueno, laroita amargarren amarkadan, e, jazten ja da ere bai, telebistan pasatzen, jendea uh -huh. e, ere beste diversifikazioa dago, gero ikusten duzu, unai iturriaga bat, amazazpi urtekin, Euskal Herriko txapelketan, laroita amairuan, E, bere martintzakin, bai. bere patiekin, eta esate duzu, joño, bai. ba, igual ni ere identifikatu naiteke persona horrekin. Beste guztiekin ez, jon horrekin bai. Maialen lujamio batera agertzen da, neska bat eksitoa duena bersotan, bai, e, uh -huh. bueno, hori ya e, gizonaren estereotipotik egin zuen bidea, bidea ez? Oso, oso emakume gizondua zen hasienan plaza plazak etzion beste ezarroa hitu guztien, Gero evoluzionatzen joan da, evoluzionatzen joan da naturalki. E, Bertxolaritzak egindu euskal zaletasunaren munduan tarte bat, eta e, geto bezala nahi hori maduzu deitu kanpotik ikusi daiteke hori. Uhum. Egiten dana 2000 bateko txapelketaren ondotik, eta ez bi.000 eta bosteko uste dela beken egiten dena atentzioi hartzen dare bai mundura begira hau da. Ja reafirmaziotik aratagoaz, e, bagara ez, bai Eiten dugu ongi ez, bai. Uhum. Mundu mailan gainera e, ja hautia ja da investigazioek eta dezaki oral tradi aldizkarian eta erreportai berezi batzuk etortzen dira prestigio bat hartzen du ber solarlaritzak eta esaten bale. Ja, gurea ez da tradizioa mantentzea. Gurea ere bada ino batzea. Eta hori, laroita margarren amarkadatik onera datorren bide bada. Eh? Ez da, egia da funtzio sozial hori bersolaritzak ukan duela eta ukanen duela, eta ojalabeti ukaitea. Ze, behar da, e, fun, ez dakit, eskuragarrien dagoen artista seguraski eta hu oso, ez dakit eh ipointlari batek entzuten malimano agian akatzen hau, no, edo musikari batek berri zait Bion, agian eskuragarrien dagoen e, artista komillartan artista eh bersolaria izango da oso hurbilekoa da eh uh -huh. e, ez dakit e, ikusten duzu edo non, eta hurbiltzena altzara berarengana ordun itxitasun aipatu duzunean ez dakit E, ulertzen du zer esan nahi duzun, mm -hmm. egin nahezu kompartitzen guztiz, yeah. zer berez irekia da. Bye. Baina ulertzen dute, e, mundu hori oso itxita balego bezala eta batean ari ba, dira bertso jaza egiten Bye. da ze kristo da hori. Mm -hmm. Edo ari direz, bai, bueno, bai experimentazik dira. Batzuk ongi ateratzen dira eta gaizki. Mm -hmm. Esperimentazio horiek e, ikerketa eta garapena onarritzen dira kaso batzutan, zergatik ez? Bai, bai, egia da zoritxarez eusko jaurlaritzak eta olako horiek garapena eta ikerkuntza talagoi e, jarri dietela konotazio bat bai. eta txarra da konotazio uh -huh. hori. Binen bai, ala beharko luke, definitu beharko nuke ikerkuntza eta gara garapena bai. jendeari argi gelditzeko binen jonez garari eusko jaularitzaz dionak, yes. eusko jaularitzak dionaz. Ahapetik <laughs> eman aldia, jesuna baten izakutza. Astelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik eman euskal irratietan.